گران و مخترم آردن کو دمولان آلی <سؤال> اکاتری صحیب دار دور ای تفسیر القرآن چپو مدرسہ دار القرآن کالو خان کې پسندو دارچین کی شیرہ د دمینای دو پتی ایسا تای ایشاہ دی سنت کے ساتھ سیریز مرکل دکان نمبر تیس عبد الرحمان پلازان ایس دی مین چوک جنگیر اور صحابی پاکای در انوار شیب موبایل نمبر 03015710124 اول <سؤال> کبریاو دارالالدا صفات او جدی دارالاللویدا فیسماواتی باسمان نو کابل ارضی پدمو کې او هو العزیز الحکیم دا الله زور حکمت سورۃ نزول کې اشپاکش پیتہ پس در اغمخ که صورت نه نا نازل شویده یعنی پس در صورت جاسیه اینا داوه صورت ها آقا اخیره بیانه پده که شبه زکه داده حوامیم صورت تی در پده صورت که یه ولسمه شبه چه کم نه نه اغذی نوری سفارش نیشه کاله الله ورتن نوری خود دی پنه منو که برکت تی د د نومونو کې بااکاتې من زه کوو ته مد شوي. غ لهسم ش پهې کر کويخوا سره صورتته د لا عقل کار کوي او درې قسمه د لایل او د جناتونه او دو فرقو بیان چې کم دیغ کوي یو تعداره او بل چې کم دی جیان د تررکې سره صورت روان دی بسم الله الررحمن راحيم عام خللا سره صورتو د ااقلی درې دلیلی نقللی او یو دلی نقلی د جناتاتونه دا بیانی دو دو فرقو بیان او د دو فقو بیان چې کم دی نه کوي تاداررو اننی معامان او دویم ګنانگاران حام اولې عمت د قرانهکریم تنزل کتابې را لګل دی کتاب من الله طرف ده الله العزیز الحکیم چې زور ورده هاوندې حکمت ما خلقنا السماواتی نره پیدا کړمنګاس مانو ناول ارداز مکی اما بینهوم اچ پمندی دوار کړي الا بالحق مګل د پاره احکار کول داح واجب لم مسما د پادنه ټی مقرر والذین کسان کفرو چې کافران هان دی اما کفرو چې منکر دی اما دا غ مسئلین انذرو چې دی پیارول شو موره زون مخړون کړي قوله پیغمبر ارئتم وَبَرَأَ كَمَا تَمَامَ بَغَجَا تَدُونَ چا تا سيراب لای مين دون الله شيواد الله نا اروني او هما ما ز خلقو څه شي پیدا کړ دي من الارض پزما کې تا چاته مدد چوي ازما کې کمی پیدا کړل عام له هم ايشتره دي له پارا شركون سي عيسى فیس سما او عت کې اسمان کې پیدا کړ دي نشتر تا سره څه دليل ايتوني اوراوله ما تا بيګيتابل يو كتاب من قبل هذا محقر ديني او أثارتين يا تعليمات يا أو أثارتين أو دليل من علمين أو تعليمات ودامبئيونا إن كنتم صادقين كجر تأثير إشتنية ومن أزوله سوك زياد غمرها من اللع من دعا اجانا يدو من دون الله سواد اللانا من أسر كولا يستجيب له چه جواب نشور كولدتا الهوام القيامتي ترست القيامة فوري وهم او دا اولیاء کرام ان دعائهم د بلن ردی نه کافی له نو خبر دی الا و استسنہ خبر دی و تاسه پته کوم نه نشته دی دا, دا دی ایت دلان د علامه علوسی روح المعانی صاحب روح المعانی اقوی کچره دا جماداتي نه دغی غفلت خو بیا ظاهر بجنه پویږي نه ری خبر او کدا د نیکان خلقی نغې په مظفرنستان څخه خبر دي او که دا ناکاري هغه ناکار پیران ناکاره خلک یې نغې عذاب کې مبتلا دي وستا نغې خبر ندي هغې خبر جواب یې کړل وهم عن دعائهم غافلون واذا حشر الناس او کله چې راځي مکلی ش خلک کانو شبدي دی لهم دیره پر آدم دشمنان وكانو شبدي بعبادتهم لی عبادت دینه دی کافرین منکر دا یو چې د تا زمنګاړو پنوم سره کړی ندي له او کل چېیانو شيدي ته تونونه یادونه زمنګه باتې نکارهکاره قالله زینا کسسان ک فروج کاافراندي لحققي پهبار د ح کې لماجا اوقله چې راغدي ته حذا شرم مبين دا جادو ښکاره ایقولونا بلکور دي ه او د ځانې جوکړ داقران اولی اي پې غمبره انافتري ته که چما جوکي د ځانه پهلا تم لکوونلی پهته تا نه لر زمانماه من اللله عذاب د الله نه شعادې ې زري هو د اللهاعله مپږي بما پاسطفی زوونهفی چې تاسو مشغلیږې پاغې کې کافا به کافی د الله په دی سره شدن کوی کوونکې بینې په منځما کې او بین کوم په منستاسوو کې په اول غفورور د الله بههنکېمهبان لی قلی پې غمبره ما کوونته نې مضو بهاند می نه رورسلی نااشهپې غمبران نه کو مصره چې مخنم بیاوکلو عزوم کوم که وما ادريني بویکم زو ما يفالو بی قسم سبکول شی ما سره په دنیا کې ینه ما باندې با کم دنیاي مصیبر راځي ولا بكم او تاسو رب سکي هي تاسو حالت بسي ما ترغبت نشتا ان اتتبعو دا نه چې ما يفالو بی ما سره وسي کې قیامت کې پیغمبر تر خپل خاتمه پته ما دنیا ما چې په ما باندې دنیا کې کم کم امتحانات راځي ان اتتبعو ز تبع درن کومه الله ما مګ د سو یوه ال یا چې کول شماتته وما انا ن مضو الله نظیررو مبیینیرورو کوونکښکاره خولو پ غمبره ایت خبر راقیمات ته انکانهکه چریبي من عند الله د طرف دا الله نه و کافرتون بې تاشن کار کو ر او کوی کلی شااهدن او کوی کوون کې من ب اسرائیل د بنینسرائلو نه الله ممسح پهشان ددي دا که سی بیان غم کړی فاامن فسيقينوك واستكبرتم او تاسم اخوالو تاسينکارو کو ان الله بشك الله لا, لا احد القوم ذالمين لا نقي قوم ظالمتا باز وی چې دین مرادو عبد الله ابن سلام رضی الله عنه اگر عقل واګه دا بیان کړو لیکن غره دا چر دین مرادو موسی علیہ السلام دی اومدا که سی بیان یې کړو ار دې مسئلے چې کومنه فاامن تہی دی کلوڑے دی مسئلے نه دی قران مضمون سمعت لم تورات کے مضمون توحید نہ فقران کی مو نہ تورات کے کم مسائل وا نہ دک وقال الذين ويا كسان او دا دلیل نقلی شو وقال الذين ويا كسان کفر جو کافراندے الیذینا کسان تا امنو چے مومن لو كان خیرن کچر كا وے دا غور کار ما سبقون الیہ نبه وړاندې شي زمنګ نه دیتا دا تا چې سوایڅه کوي نه کچره دا غره وي منګ بس تاسونه مخکی کړو خو دا غره نه دی هوشم دا وي کدا پلانې کاری بعد دا خنه منګ بم دا کړو خو دا دې چې رزانې جو کړې منګ یاره هغه بدعت چې رasmونه راواجونه ده زنه جو کړې او هغه دین نه دی نه او بیا د دې عیدلاند ایمن کثیرو سلامرم جل کې أغلي کولې لري اغه د اهل سنت په تعریف کوي و اما اهل سنت او الجماعه پیوولونه کله قول او فعل لم يثبت عن الصحابه ته فوهو بدعا وی هر اکار چې ثابت نوي نه اغه بدعت پیغمبر نه کړی قران سنت نه ثابت نه دی ولی ځکه صحابه کرام د دین کار ترلون دیوته لأنهم زكىغي نو پريخي اسيوکار لأنهم لم يتركوا خصلة من خصال الخير إلا وقد بادروا إليها د دین اسيوکار اغاین د پريخودي مگر اغې تاړان دي وتري زکاغي پر دین باندې مېنو پدې خلق باندې اغې مېنو دا الله په با کتاب باندې مېنو نه اغې د دین یوکار نه د پريخه چې محمل پريخه دي امنګ ته اغړ رسول نه لري ان <ذيقح> ادوی جنا بدعت اعنه کارتوي چغه په دین کې فی امرنا زموږ دین کې چانه کار پیدا پا... کا ارتهوي بدعت باقي دنیا کار کې لرد سپيکر او یا نور او ما دې چا بدعت ویل او ته بدعت ویناو په خپل پکه شروع کړل اواز وی دا بدعت نه غي په خپل در شروع کړل په خپل بدعت شروع کړل انا <خخ> الله وي و اسلاميات دو دوه اګه چې دلاره نومه په دې سره فَيَقُولُونَ وَائِدَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ دَادَ رودي په خواني او من قبل هي مکردینا کتاب موسی کتاب د موسی عليه السلام اماما پيشا او رحم او رحمت او هاذا کتابون او دا کتاب و صدق تجذيكون كده لسان عربين لاجب عربي لينذر الذين الذين باچو يدي کسان ظلمي او بشرا زيل ديل للموسنين تفاردن ان الذين بك کسان فعلو <پاولو> چوائغی ربون اللہو فعلن که زمانگا یو اللہ دے سم مستقامو بیا مضبوطی پدی باندی فلا خوفنا علیہم فسنبی سیرا پدی باندی ولا هم یغزنون او نبا دی غمجنی اولائکا, ال... اولائکا دا کسان اصحاب الجنتی خاندان دا جنتی خالدین فیها ایو دی پایکا ہمیشا جزان دا بدلرا بما بسواب دا غی کانو یا مرون چکول دی و وصفین الانسان حکم کرد منگ انسان تا به والله په باده موره پلار کې ایسانانه د چې مه پلا سره به قلو کوئ ناواسه لک به سره نه کوئی حت هو پتکلو د لره او مو مپلی کوړن په تکلیب سره او ات هو زیېګولې د لره کووره په تکلیب سره دا او دوه او دریم حمل او په غب کې ګرځلو داغ مدرغو واف سالو د دا پهو داغو ساسونه شهره دیش میاشتتیري مهه تکلیفونه تیررکلو دي تیر څلور ت کالی پ یاد کړلو نهکه او لا دا سرو تکلیفونه یاد نه دی به د مور بې قدر وکي یا پلار به قدری وکي په د ته یاد نه نو د ته یاد په دی ووجبان دیخوا او یاد ول نه سوچ په کنی شته سوچ ماده پهکنې او داسې باده د ماخ چې کم نه هغه د ساري سره لږي او چې انسانې غ پار پاار پلوبانند د سوچک پیدا شوی ما، چال وکړم اسنګلې شيما زما خدمت چا کړی دی نو قدرت یې سوچ کو نه دې به بیا مخ قدم کې نې زی الله هر انسان د عمر پلار بارک حکم کړی دی چې د عمر پلار قدر کوی حتی تر دې پوری زابلغا کله 40 کې شود او مزبوتي خپلتا و بلغا او اورسيږي 40 سنه سلوې اختقالو تا سلوې خال تو ورسيږي قال وای او زيني توفیق را کی مالا را ان اشکر را چه شکرو باسمان نعمت کلتی دا نعمتون استا انعمتا چه قلتا پا مالیا پا ما بانده و احلا والدیا او پا مورا پلار زمان بانده و ان آملا او چه ملكم نیکو ترزواو چه تغورا کی غیل را واسلحلی او درست کی مالا را في زوریت اولاد زمان اللازم اولان ده کام صالحان و گرزه الله توفیق راکه چې استاد نعمتونو شکرو وباسمه او دموور پلاړو د نعمتونو شکر وباسمه چې هغه ظاهر او عقل وی کړو انی بهشکدا تب تو تل... تلیکا واسم تا تا وا انی بهشکدا من المسلمین د تابع دارونه ما د غنی ک اولاد ده ښه نکان اولاد د کسي وي اولایک دا, اولا دا کساندی نتقبلوا قبل به منګ من دنه سمه ور د املو چې کوي ديوان نهته جاازو او تیر به شو منګه عن ص یم د ګناون ر نه د افقا لم بهپ را کاو في حبل جننا یدي پهخواون داو د دا جنات کې ده سقلله د غواده رشتې د کاو ی عدون چېدي سرهواده کول شوه اوسهه ناکار او لا ذکر خا؟ دخوانی کولات کرو خا؟ کوو و از نہ کار اولادم والذی او آکا سو قالا چویغا لوالدین مور بلا تا اوف لکما افسوس تی پتا سو دوالو باندے مور بلا توئی وا افسوس تی پتا سو دوالو اتا دانی نی ایتاسو مارا بلے اندی خبر تا خرج جا چه زبرو شما چه ما دے قبر نہ وقد خلت القرون ابدا سرتی رشیدی پیڑے مین قبلی مخے زمانہ مور پرتو یہ بچیا دے پاراشا جماۃ النرشاں او لرشاں څخه ډیر سو کې سمک سمک او قیامت غره را روان دی وګوره بیا بافسوس کوي څه شي قیامت کوم دی دا بیا د ماره ژوند کې کوم دا د مور پلار دا و سووي واهما دا دوارا یستغیثان الله فریعت یالله تا یاخد دا اولاد زمونږ سې کی او هغه ته وای ویلک امن وتباشی مان داولا او برباتی وهالچی ګن خوځي و جمر په لاردا صحیح کنا چې دا وخت یې علیګ نه خی کنا سم شو بډه چې جامبل شل ویشنم بیا چې تاسو یو بیا چې تاسو تنوزی هغه جامبل شي دا چې دا وخت نه ته بوټی رورې سمای او غلطه نه سان غوونه نه غته نه خدما زی لږه پکې د کار دی بیا اوه چې دا غسه شي نه جامبل د کار نه نه چلو دا, دا کس زوې دا نه ده دا چې دا, دا, دا وخت چې تاسو سان غوال نه نبیارو خو تا نه پکې د کاروځي نبیه پکاره د ارچا پکاره ځي دار چا د سترګو ورسو کې عزت کې د پلانې زیره ډیر خدي ان الله وې <تصفح> دی دا موره پلاړ فریاد کې یا خدای سم کې یا خدای نېغه تعالی وळे او وقت یو ویلک امن هلاکی مان نوڑا ولي ان وعد الله هي مشکوا د الله کو نشته نه او یقولو وې دې ما هازا نده جز الا مگر کسی د مکان دی دا خو تااسمات کیسې د مخکانو خلکو بیان دا سوای اولهیک ل نه دا, دا, دا کساندي او القولو عمل قالو اثابت ته په یبانه نه یوممن په ډلو کې قد خلک چې په تا سرتییر شوي دي منو قابلی دی نه منجنې دپیانو نه یننس د بنییانو نه ان نه بهشکدي قانو قاسرین و توانیان کول او دا پا د هر یا کانو قاسرین شودی توانیان. ولی کلی نفا دار چه درجاتون درجی دی مما داسنا ملو چه کلی دی دقبل عمل برابر بدلا دبرکولش ولی اوفیه هم ازیر پارا چه پروکش دی تا عمال هم بدلی دا عمل دادی و هم لای اسلامون دی سر بزلم نکی گی و یو ما پار بانده یارسو اللذین چولان دی کلی شاکستان کفر و چه کافران دی ولی ناری ور تا وی بچه ورمقی شکن چه او رتبو ویلی شی ختم کلی تاسو اتوی باتکم خوشحال اخفلی فی حیاتکم ات دنیا پا جند دنیا که وستم تا بیا پیدا غسته تاسو پا غی سرا تاسو دنیا که خوشحال ختم کلی مزیم کلی انا ان که خوشحال ایدی نه دا مومنان ایدی کافر مشکت باید زیزه زی تاسو خوشحال اختم کلی زن لخوشحال فل یو ما پسنن رضی تجزانا سزا در کلش تاستا عذاب الہونی عذاب در سوئے بما پسواب داری کنتم جویتا است تکبرونا لوی كون کی فلاردې پدما کې بغیر حق پناهګبان دي و بما پسواب داری کنتم تبسقون جویتا سنا فرمانی کوونکی واسکور احاد تخفیف دنیاوی فقید قوم دهود علیہ السلام مقدا ترشو واسکور یاد کا احاد یودا دیاں ننه د نظره په کمم اوچې یارهقوممهو قپل بهلهقااففي پهه کې د ډی رکي د شګړیرهرکې به داس وقع د حالات تنو زرو اوقین تر شويدي یارهون کې من بین دی مخه من خلفي روداغ نه وال الله یعنی پې یا ستاې ت الله تا بدو چې بعدمه الله الله دی والله انې بشک د ااخ په یاېګملی کوم عذاب یو منظیم عذاب د ورځې لوینه قال <سؤال> وی دی اجې تنان آیات مون تره قلیل اطاعقنا چواله ان آلیا تنه د خلمات ګارانن فاتنا پسراو له مونږ تاب ما عذاب تیدنا چې تم مونږ یره دغینه ان كنت من الصادقين کچره ته د رشتنو نه قال پیغمبر انما العلم بشک علم دغې عند الله الله سره دی او بل له کوم ارشم تاستا ما غمسلا اورسلته بهی د چې پغې باندې ولاکنې لیکن زو ا کومبینم تاسو او قو منمنتجهلو نیوقوم نپیا دا تا چې س در جاحلانو کار دی ناغې سکلاو ب منږله باران په کار دی او تو ورض په کار ده ور راغله فلم په سرکه او چي دله ديغا ورض مستق بله چې راتلله او دیېیم میدانونه ديته قالو دې هاذا ارذن دا ها ورېځ دا, دا ممترو نا ورون کې پمنګ باندې بل هوا دې تاوازږي بيو شو بل هوا بلکې دا مستا جلتم ا عذاب دې چتا تلوار کوله پاغي باندې ريهون سليا وا فيا پای کې عذابن اليم عذاب درنا کو تو دم مرو هلاکو یې کول لشي نه رايو دمر هغه سي چې تسنسبي به امر رب هيا په حکم در خپل پاس او په لاه چې ش د الله مسا کې هم مګ کنډ را دغې تش کانډ با د پته شوي الله تغی لیکلو کهذا لکه درنګې نزلقاممل مجرين سوررک منګهقوم مجرماننوته وله قد مکن نه هم او یق ورکل من ورکلو منږ ته فيما پااس کې مکننا کومفیې چې درکې منږ تااس پاغې کې غېلی منږ باډی او مروونه دا مضبت رکلو تاسو هغنی او غیج نا فرمان چنو تبا مقلو اللہ ایتاس پا کسی و جعلنا گرزو لیو منگا لهم داقی دا پارا سمن و گنا و افسارا نسترگی و افدازونا فما اغنى انهم پس اس کم نک داقی نا سمن تاکدو و او نا غسترگو و لا افدتو آنزون داقی من شیندیوی ذری اس پاوکی کانو چودی یجحدو نا انکارکون کی بی آیت اللہ دایتون او چاپیر زدی نهمه ذااب قانون چودی بي باغې پورې یا ستا اوتونې کوون کې واللهقد د اهله نه او که نه خلاکه منګه معهاسوکو او کوم چې چاپر ستاسونه منخوره دا کلونه او سرفل آې بیا بیا بیا کې منګه ونه لا الله هم رجون د پاچوا په پا ش شرک نه فلاله او دغې جوابو. چ ارې ویلو پنهونو کې برکته مونږه زکر امداد مدد دا غي جواب فالاولا انا سرهم الذين فسولنو چم دا د کړه وردي اکسانو اتخذو چنه ویو من دون الله سوا د الله نه قربانن د پادنه جکت ال حمدگارن کله چې عذاب راغې اغه ال هولو نشو بچ کولې بل بلکی رخصره دینه وذالک هو دایفکهم دروغ ددې دي و معا کان یفترون او عجب دې رزان جوړی دلیل نقلی د جناتنا و ای صرفنا اپکم واقعې چرواړل لم الیک تا تا نفرن یودلا منل جننی پریانو یستمیون القرأن چې وګے کې خود القرأن تا فلم ما بسر کله حزروه چې حاضر شوغه تل اوت قالو وید انسیتو چبشه علامہ بسركلا قضیہ چې ختم شو منځو وللو نو وګرځیدل واپس اله قومه قوم فل تام منزرین را ورکوونکې نبی علیہ الصلات والسلام او کاس میته پار دعوته او چې کله واپس راتو نبت نه نخلی مقام کې ال دکې نبی علیہ الصلات والسلام د ساره منسکو او د نسبین علاقه جناتو اغي ګرځیدل کله چې داتې علاوه ته قران اوریدل <سؤال> نغي وی راشي مونږ چې په سپڅل ګرځیدنه خو دلته کېري نه کینا ست خاموش او قران اوریدل کله چې قران اوریدل دی نبي اړل هغه پیرانو او خپل ته چې کمونه بیان شروع کړي و جنات او قران اوریدل غوړي خد او او بیان شروع وکړي جنات کوم نه کان اولي کرام دارنګ دیندار پکشته دي خو خلک پکې مشتري نالاوې اړیلل ورکوړو سی وی قوم دا او سغي قوم ته بیان کی پیریان قال وېغه یا قومنا ای قومه زمونږه ان سمینا بشک او رې زمونږه کتابن یو دا سې کتابه انزل اچرا لګل شوې د مین بعد موسا پس د موسی علی سلامنا مصدقن تجدید كون کې دې له ما داسو بینه دې جمع نه دی یا لار خېللا کې حق طرف تا وې طریق مستقيم او اغلارم مضبوطی تا و دا کتاب الله را لگ لده یا قومنا اے قوم زمانگا عجیب قبل که دای اللہ بلن دا دعوت دا اللہ و آمنو یقینو که به پا کتاب بانده یا فر لکم ما بکتاس تا من زنوبکم گناو نستاسو و یجرکم او اوبج بکتاس و من عذابن علیم دا عذاب در نکنا دا جنات یهودو اور طورات نواقف و نزکا دا مسئلہ بان پوشو و مالا یجیب او چا چکه بلونه کو داله بل د الله پهلیسا په نووي دی ب مجزین تختیدونو کې فلار دی پهزما کې وی سلوونه بایدیدپاره مندونې چېوا الله نه اولی یا سکمت ګاران اوله کاده کسانفی زلالی مبیین پهکاره کو مایګي دلیل عقللی او لم یاره او دی نه ان الله لځې ب شال الله غ ذااتې خل ق پیدا کل اسمان نه ولار دزم ولم يا يانر استرشوي بخلقهننا فبيدش ددي باندي بقادرن طاقتلارن كدي على ان يحيى الموتا ودي خبرات چي جوندي كموري بلا ولنا انه بيشك داللا على كل شين قدير بارت بني طاقتلارن كري ويوم يار بان يورز الذين كرلند كسان كفروج كافراند يال النار ورتا ورتابويل شي على ذا عذاب الحق يا نرد اینه دا قیامت رشتینه قالو بو ایدی بلا اولنا و ربنا اا قسم ده پراز دمانگ بانده قالو بی الله قسم بزرکو خوری چکی یکی نرا باندو امانگ پری خودو در اوجن سڑی قسمون اکثر خوری اعتبار دا پار دیم اعتبار دا پار قسم خورد دی بکن دا دنیا را چتا قالو بی اللہ فضو قل ازابا پسو سکی ازابی ما پسو افداغی کنتم تک فرون چتا سو انکار کرو ت ف په رکه کم ما سر باه لکه سررنګې چېبر کړلو اودل عظې او دو خاوندانو داعظم والله خاوندانو د ارادي من نه رسې پیغمبرانو پې غمبررانو نه اعظم اراده چې دله ردنې کولو وه چې دا ممسلو منګر شوو والله تستا جلله مکو م کوو پهدي بندې والله تستا جلله هم عذاله په توارېمه غړه کانم گویاکی دی یوما پارت بانده یا رونا چوینی ماسو یوادون چی دی سر واده کولشی لم یلبثو وخبنی ترکلی دی الا ساتن مگر یو سات من النهار دروزی بلا دا قرآن مکمن نسید دی فحال یو حل اکو پس نبش حل اکو لی الا القوم الفاسقون مگر قوم نفرمان سورة محمد د دی زینہ درو بیرابی غو بلباب چکم ننشورو کیجی او آپ دیکه صورت محمد و او سوره فتح او سوره حجرات دا درې سورته ني پدې کې په سورته محمد کې القتال في سبيل الله تعالی په سوره فتح کې فتح او بشارت او په صورت حجرات کې آداب بیان دي نو دا درې سورته ندي پدې باب کې داول سورته القتال في سبيل الله تعالی نزول کې پینځنه ماکه کمنن داسورت ماکه سراوت او تعلق ماکه صورت کې جوابات د شوبحاتو بیان شو نشکاله وسمنه منی د صورت کې وی القتال فی سبیل الله تعالی ورشي جهاد کومنن و سره وک دا داسورت دی پسې او خلا سره صورت صورت دوی سره پاول ایسه کې جهاد فی سبیل الله او پدوی میسکې د منافقینو اخلاق د 20 سورۃ اول کې جهاد او پدوی میسکې د منافقینو اخلاق بسم الله الرحمن الرحیم الّذین کفروا بِتَأْفِرَاندی وَسَوَدُوا آمَنَ کې خلک ان سبیل الله د دین دالانا ازل عام علهم برباد بکی عمل انه دی ازول بربادي عملن لديه والذين كسان امنوا جما من ان دي وعملوا الصالحات بما باسون انزل لا خلال لشي على محمدين ومحمد عليه السلام بان وهو الحق او دا حق دي رشتني دي مر ربهم من طرفا درخلنا لرلب کې ر دینا صات یم تکلیفونه دنیا رادي واصل لهبالله اودررسپ کې حال د دي ځال کاردي ووجنا به انلهجینا زه ک چا کسان ک فروک خران دي تبلباتله تادار کې د باتل پهلهنا به ش کسان آمو چې مومنان دي تبل حقا تادار کې د خوآ میررب بهم د طرفا د رخپ نه که لظالکه چې په باله بانې دي یذرب الله بیان ی اللہ لناس دپاره خلق او امثالهم واقع ددی فاذا لقیتم الذين کلچو د شاکسانو سلا کفر او کافراندي فزور بر رقب نو وختو شټونو لدی حتا تر دی پوری ځا سنتم کلچتی کیوینه لاغي فشدل عسر نو ویطله کلک فایما منن یا با احسان کوي دی سرا بعدو پس د دینه وایما فدان آیا فدیه کلر دینه حتا تر دې pore ta zal harbo che ki ji waslo aw ki ji dar har ki auza raha waslo khul musalmanan aw che kala aqeed kuffar na kedian na wastal la kachere musalmanan yam suknewli na bas da se wo shi aqeed ustas kedian afriz tasdaqe afrize kachere da se ne de kuffar ta sara kedian di niya wasra ha kedian e یا فی دیتی نواخلی نو پریزی یه غلامان که نو خسلک و سرو که او یه قتل که زکر اللہ دیزی وی آغی سر رویا آغا بکاوی کم چاگر واری یا اخسان و سرو که اخسانه نو پریزی چی ایمان برودی او الاد برودی یا فی دیتی نواخلی نوم سیدہ او یه غلامان که او یه قیدیان که نو خسلک و سرو که کارم دا ری چې جہاد بی ولا عشاء الله کله زا الله لن تا سره منم نو بدل بغست دديننه ولاکنې بلووه لیکنې ع بعض بعض کوم بعض ته په تاسو کې بعد ان په بعضو که چې الله اوخت د قې کامې غو خو نه تاسو بند لامتحانو کې بند والله ځنا کسان خوتلو چې في س للله اودين الله کې فلهنسله مع هم بر بعد من عمل لدي سيهدي مضبوط په لري س بالا هم او بخبې برزخد دي حالت د برزخه دي خللو مل جننتته او داخل به که جنتته د هره ف حاله هم چې قسته شو یا یا ایوها الَّذین آمنوا ای مومنانو ان تنصر اللہ کچر تاسو امداد کی وی ردین داللہ دا ی انصركم امداد بو کستاسو وی ثبت اقدامكم او مضبط بکی قدمون استاسو چې چی دالل دا ردین امداد کی اللہ ازمان امدادو اغیث رشامل حال واللزین آکسان کفر جکافران دی فتاس اللہم فس حلاکت ردی ری پار آواز والا احمال او بربادی عملن ردی ذلك رده و جنابه انهم زكشده کره و بدگرنه ما آغس انزل الله و چراله قلد الله فأحبت آمالهم نبرباد قد عمل نرده فأحبت آمالهم پس برباد شو عمل نرده تخفی في دونيوی افلم يسيرو اهدين نگرده في العرض پس ماكي فينظرو چو گوري كيفا ناسرنگشو آخبت اللذين انجام دا کسانو من قبلهم چمخ ردينو ومخ کنو خلقو تنگوري چخلاب دا اللہ را کتاب دا اللہ دینو الله ساغی سره اکرلو دم مر اللہ علیہم حلاکت راو سللا پاگی باندی حلاک را اللہ غی وللکافرین دا پاڑا کافرانو امسالوها مثالونا پشاند دی دی زال کردی وجینا بے ان اللہ آزک جلل مولا لزینا دا کسانو دی آمنو چا ممنان دی وان الکافرین بیش کافران لا مولا لہم نشت دے مددگار دا دیر <سطفح> <تصفح> ان اللعابش قال يدخل الذين داخل باكسان امنو چمو مندي وعملوا الصالحات اعمال غنيک جناتن باونو تا تجریچ ویگی با من تا تهل انهارو لان ای داغین والی کسان کفر کا جو کافراندي یتمدون فداخل و یاکلون افراقدی کما تا کول انامو لکسرنگی چخورا کی ساروی ونارو مسلهم ور زید دیدی وځه سارو په شانتي خوراک کوي سارو په خوراک کوي ساره څنګه خوراک کوي په ملاس کې پولاړه پولاړه باندې ساره پولاړه باندې کې خوراک کوي اوبني ادمه نه چې پناستر نه خو نه به نه وي د ټیبل خوراک دی وځه ټیبل دی <تصفح> تا ته نبی عليه تیبل خوراک کول لري چې تلک خر په شانتي میز نه ګرځي چې پهره خوراک کوو دغه زنه چک وها دغه زنه چاک مثال لکه د خر په خ ځان د جوکلی باوي ناکام شو منږ دغه شو تا سرې پیغمبر پ قمبر شو کمونه پمال ک دا د جوکړه د خره دا ټیبل <تصفح> خوراک دی د می خوراک دی د ن سره دسترخواان خور کوو که په نستهته کوناټیو لګه خورراکووه ګرځمهنالاويوه خوراک دوکې لکه سارو په شان چې خوراک دی وکې ساويدي ساارويون ناره م لام اور زیره دیره وکهین من قایتین او د ډیرر عشاید دو سخت قوتن په اقات کوې من قیتې کالتې انستا د خاې نهخ اجت کوو چې تییکی په پیغمبر خ په کېګما ستا د بکې دشمنانو نه مخکنو دشمنان سخت د خواغې م تباکلو د ستاه سری دو به هم طببام لاکهنا هم حالاه منګاغې په لااننا نو دغې د پاره مدنګار فهمن كان على ب آیا او سوچي پهقا د لبانې مرب به دطرفا د رخپ نه کامنې بشان دا چا کېد شي جو نهلو چې قسته شوي د تاسو عمله ناکر انا کار عملدو وطب تا بداري کوي هوا هم دخواشاه خپلو مصل جننت التي بیا بشارت ممنانته مسجننت التي چېفض عجنت اوعدد المتقول شویده فرزگاران و سر فی ها پده جنت که انهارون نیرو نبایی یو کسم نربنی خواه انهارون نیرو نبایی من مائند و بو غیر آس انچه نبا خرابی گی یعنی خون بین بدلی گی تازه تازه با و ببایی او بلا دویم و انهارون او نور نیرو نبایی من لبنی دا پایو لم یا تا بدلی گی تو او خون دا گی پیروان شو رانی که بنا لذت ادا پيب بيغه خولې بيغه لا پپ کس پا، کا پكي بیا دريما و ان انور نيرونا من خامرن ده شرابو دا شرابو علي نيرونا بي دا جوت راډ کواب ځن من راډه وا لذتين چم سي دار بي لشاروين د پاردس پن کو و د دنیا شراب دماغ خراب يا الله وي مزيدار بي سرورم کسم والا و انور نيرونا من اصلین د شاته به مصفا ک صفه به گبن صفه به صفه صفه گبن خ ولهم دیر پارا فیها پار کی من کل ثمرات حاک سمبی و معشرتن بخنا مر ربه ل طرف درختنا کمانده بشاندا چا کی دشی هوا چا خالد همیشه فی النار فور کی وشق ما ان حمیمن از کل شید بنده غو به گرمی فقط و ام اهم د پریبې کل می ردي پرې بشي کل می ردي او ګلې وي نه اوس کې نه کلل مې به کټ شي قتهبروبيوا من هم بای په دی کې من نه عاس دیست او ل چې غ ب تا ته ح تر دی په لذا خه جو کله چېوزدي مین د کا د خواستانه پالو للهنا کسانو ته اوتل ما چې ورکه شوي دپه ماذا قالان فا د پې غمبر پ غمبر شووي نه منقو به. اولهه کادا کسان دا کسان دي تبال الله چې مهروا د الله حالله قلوبهیم پهدوندي بندې وته به هوام او تا بدار شوي د خو خپل وال الذينا کسان ای چلار ده او زادهم جاد ده زیادده همزیات پهکدي ل را خو دا حمتتوته هم وورربېدي تا تقوام اسباب د توخوا د فرزګاری ف حالیم زروونه په انتظار نه کې ل ساته مګ د انته اتي همدا چيراش ديتا باتن نا ساپا فقد جاءت اسرا كارش دي اشراتها علامید قیامت علامید قیامت اغبخاره شي فان لم باسرن کې به دي له پړاي ز هم کله چيراش ديتا علامید قیامت ذکر هم نسيت غستو يا بس په دا ورتي فعلم يقن ساعته انه شانداد لا نشتې بلغی بداد کوون کې الله او مګر دغه والله دی وستااف بخ نه غواړه ل زمبا د بوج خپلستاافه استقفار غړه ل زمبا دپاره د زو د بوج ل کولو یا استغفار غړه د پاار د مخپلول مومننی نه دپار د ممنان او بلمومنات او د پار د ممنان نهښدو والله خدای پاکلم وپږي متقللهبه متقلبکم په د ګرې د ستاسو. و ما سواقم پزیدو سیدو ستاسو دا سورت اولی سختم شوا دوی میسه دا سورتا او پا دیکی دا منافقی نقبایه و یا قول اللذین آوا یا کسان آمنو چما مناندی لو لانو زلت ولی نشیر لگل را لگلی سورتان یا سورت فیضا و انزلت نکل چرا لگلی شیر سورتان یا سورتا محکمتان چی مضبط وی اقام محکمي ایتونه دغې وجكرا او بیان شری پاغه کې په حلقه تار په کې د جهاد او د جهاد ایتونه هغه په ذکر شوې هغه ته محکم وای رایت الذین اتبنیه کسان فی قلوبهم چې په دون دغې کې مرذون منافقت ده ينظرون کور بدی الیک تا تا نظر المغشی پکتلوا بهوش سرا پکتلوا د بهوشه علیه کې راغلی پاغه من الموت د مرغنه مؤمن د مؤمنه چ کله منافق جهاد jihad دی امون سره زو نه په دبانه و مرګ ته وای غن مریض اتا سترګي اکبر بکر بروزي فا اولا لهم هلاکات ر دیر پا را طواتن تعیداری پرکار دا و قالن اوینا معروفون د دین او و اذا اعظم کلا چې مضبوط چوي کار د jihad او والا صدق الله د کشر دی رې ختنی کړه الله سره دا و ادخل لکان خیر لهم دا به غور دیر پا یار جهاد راغلبې دی کوم مونږ هم نه سره جو دا بډېره غواړو فحل اسیتم آیا امید کوي تاسو فحل اسیتم یقینن امید کې استاسنه ان تو ولیتم کچره مخواړو تاسو ان تفسدو نفساد به کوي فلرذې پزما کې استاسنه دا امید دې چې تاسو مخواړو نو بل څه بنه کوي فساد بکوینو اک ایمان مرول نه پامن بای په ارضه فرمایي او تقطع او پرې وکي ارحام خو خپل ولې خپلي او عایک الذين دا کساندي او منافقو طول عمر ل خپل ولې پرې کوي ولې یو ته یو سووي مئیته پځه خبرې کوي واغره دلګیاو په ډکه وځره کې ها نچابل لشي یاره په تا پس هغه تنزل کو خو ما او وتوچ داخله دلوا موږ دا منافق طول عمر ل دا کار د جنگول بک ل خپل د دبه برکو خپلې ښا د منافیک سیته ګوره نده ب خپنددي هرڅک بې زوری داولی ځکه مناف ټول ملله خپل وی او رې او دوستستانه او ملګرتې غ چې کمم د نرواندي او غټ کوي الله توقطو اهاه کوم ارحامکم لا کلله دا کساندی لانهم لا نه هم الله چې لانت دا الله په دیبان لئ پاسممه هم نهکانې کړلديامه او ساارم او ړندېکرسترک دي اف لا ت تدبرون برونقرآن. آیادی سوچ نرکلوی پا په قرآن کې ام علا قلوبین کانا پزن دی بانی اقفال و حاد تالی دی و کتاب کې سوچ نکی پزر بانی جرندی لگی دلی دی فتا دبر القرآن ان رمت الهدا فلعلم تحت تدبر القرآن و علم که گور زن پاکیر قرآن ځان زن پر کرن اللہی پزر تالی لگی دلی ان الذين بشكاك اسان ارتدوا جو پسره جہادنا الادت بارن پشگان خلو من بعد ما پس تغينه تبين لهم الهدى چخ کارا شدي تا چې دا جہاد دي پتو تولګه د هره خدانا مراد معلوم شي چې دا جہاد دي ا شيطان شیطان سوال لهم خشت کړي دي تا دارست دا تختهيدل و امر لهم امر تو ور کې دي تا چې سره وبشي بیا مو کراش کنه جہاد ذالک ال دیوجینا بیا نام دک چدی قالو وای دیل تا کری ہو چی دی للذینا ا کسانتا کر هو چې بد غنی ما سنزل الله جل ال اعلی سنتو یقم زری تابیداری بو کو منګستاسو فی باجل امر و باج کارونو کی وللا خدای پاک عالم پوئی کی اسرارام پپټو خبر رد دی الی دی پس مزه خبر پسو دروغ وې فکی فیضا پس ننګوی ذات وفات مل هم الملائکتو چې ساو نخل دینه فرشتي یا دربونا وخې وجوه مخونه لري او عد بره دا د کنهټی و او د امق شګانه ولړبې او ارتوي صوبا ته سا د د توبې خدای زورنه لپاره ذالک ار دی وجناب انهم زکه چې د اتباع تابع دایر کوله ما داسو اسخط الله چې خو شكيد الله پاغي باندې اقصو جهاد او چې پری کار جهاد هغه پری خود او الله پاغي وسکیدو وکریو دی بده ګنل رضوان او رضامند الله ځکه د الله ضا په جهاتې وه په ااه بهته عام معلم د بربا شو عمل نرددي عام حېبلله ای ګمان کیا کسانفی قلو به چې پهځو دغې کې مرض منه فقط دی الله یو خیجل الله چې چر کاره ب نه کې الله غانه دشمن داغې والله داره منافق ګمان دخه چې دمونږ الله به داب خاص کاره کې الله یلی به نهکاره کوو والله او نهشاو که چېې وختې لارینا گاو خماخه خو دلبو مونږ تا دی تاته فلعرفتام د تابدی په جنډلو به سیما ام په نو خپل باندې علی پیغمبر کما وختوی ټول منافقین مو ماته تقولو او ټول ورتنو خو لیکه چې بعضی ټول وته تقولو ولا تعرف ان او خماخه تو په جنېږي په لهن القول پسستوینا کی د منافق وینا بسې لکه د خو پښنت خبرې وي انداسه سستیا او تاب چې کم نه انداسه سستې دا داس په کار کنه نه دا خو که نه الله یله تاریف دام اوخوا مخطور پې ژديفی لا الق پاغوي اسسته کې والله خدای پا کلهمو پوږي عام ع کوم پهمنستا سبان ل وله نبلون ناکم او خا مخزمې منګ تاسو ح تا ترې پورې ناعمل مجاهدی نه چې معلومکه منګجات کوون کې من کوم تااس کې اوس صابې سبر کوون کې نهبللو من أخباركم و أخباركم هل أستاسو إن الذين كفروا وسدوا عن سبيل الله بها دي كي يرى وركي يرى دعذاب وركي إن الذين بشكاكسان كفروا تكافران دي وسدوا منكي خلق عن سبيل الله ددند اللانا وشعاق الرسول وخلاب كره پیغمبر من بعد ما پس داغينا تبين له الهدا طب نا چېښکاره شوله ه دادي ته سنت سنت د پیغمبر طریقو تختکاره شوه لن یزر اللہ چر نقصان وور نهکه د داالله تاشي عادې ې زې اوسه یحابتو عام له هم او زره چې بر بعد به کې عملونه یا هلله ځ نه ای مومنانو اتیو او الله تا بدارو کې د الله ات رسه تا بدارو کره پی غمبر وله تتلو عامله کوم و عملو نه خپل د تررکیل جال په پرې خور جاز سره خپل ل متبا کوئ ان الله نه ب ش کسان ک فروچ من کردي او دو او من کې خلک عنصبي الله د دنده الله نهسمماتتو بیاعملړشيدي همکو فارون اويدي په حال د قفر کې خپله من کېږي خلک من کوې الله پهچارې نه د الله چې کې همدي ته ف لا ته نو سیاه کوئ ته دو له سې ایروغې ته دشمنته به دعوت نور کې چ راشهی انتمل آلهونه ځکه چې تاسوو غالی والله خدا پاک مع کوم تا سره دی ولا تاکم چرې به کمم نه کې عام عکم دامل نوستااسونه ان مل حات او دنیا ب دنیا لای بنلو بدي وله وټو کي انتامو کچرې یقینو کې تااس په جهات بندې تتهکو فرزګاری وکې یو ت در بهکې تااسته او جوړ کوم بند ل ستاسو ولايس ال الكم نه غړي ستاسوونه امالكمم معلوونه ستاسو تااس معلوونه نهغړې خور راشي که نه ا سک کوها صل کوها که او زورولهګولی شي په تاسو باې چې ورکې معلو ورکې تخالونه شتاببه و کې وخې جوکاره بې ازغانه کوم دشمنه تاس اغبوز و دشمن ابخکارشی د منافقینو ها انتم بیام تاسو ها اولائی داس خلقی تو دعونا چرا بلل شای لی تنفقو دیر پاچ خرچ کمال فی سبیل اللہ پا دند اللہ کی فا من کم بز باع پتاسو کی من آسوک دی ابخلو چو شمتیا کی ومن من یفخل چاش شمتیا و قرآ فا انما یفخلو بیشک شمتیا کی دی عن نفسی بوجی د دبندرے والله الغني الله بے پروا دیوان تم او تاسو عاجزان تاسو محتاجی و انت تولوا کشر مخوالو تاسو یستبد النراب علی قوم یقوم غیرکم سوا استاسنا ثم لا یکونوا بیا بنی یگی امثالکم بشان استاسو استاس قوندی بی خوند بنی سورت الفتح ما کی سورت دا سورت په نزول کی یو صلی یو 111 سو پښتو سورت جمعاينه نا نازل شي ويرې دعوه د سورت يا نمخ کې سورت کې ترغيب له جهاد بیان شو ندل ته بشارت ورکي مؤمنانو ته چې خوشخبری والے او زهره والے یا نمخ کې سورت کې د منافقینو بیان شو نفدي سورت کې د اغه منافقینو بیان کې چې هغه باندو والے دي اغه خاري والے او دي کې د باندو والے منافقینو بیان کوي خلاصره صورتو په صورت کې اعلان د کامیابی دی او بشارت د دنیوي او صداقت د پیغمبرو د بیان دی او داوره توحید بسم الله الرحمن الرحیم اننا بشک ممنغا فتحنا لك درکلی تاطا تا فتح مبینه کامیابی ښکارا لیرغفر الک الله تدیر پارا چلر کی الله استانا ما خبکان تقدمه که مخه تیر شوه دی من زم بکا ده بوجتانا و ما تاخرا یا روز تدې څه مطلب په شپګم هجرت کالو په هغه کې نبی له استرات والسلام خبرې دلو چې زو سردملګرونه ما کې ما زمين تللو او امر او کله او بیا چې کمندنه واپس رالو نبی له السلام سردمرګرو اغیروان شل لیکن کله چې هغه دې مقام ته ور دا طرف نه د مشرکین او قاصدو کسان دالو چې نه براځي ځکه نبی علیہ الصلات دا د خوب کا مقام ده وહી کله چا زده شو بیا نبی علیہ الصلات والسلام حضرت عثمان زلان اولګو چې تلړشا وږي ته وایا چې مونږ په قصد دوامره راغلیو نور سره نه راغلی چې مونږ نور سکو اغه وینا داسنه چکه ده نو اغه ځکه د 19 ټول مشرکین او نبی له صلوات و سلام صحابه کرام او ال تکیس شریعت اغه ځتور شو چې د دې د شریعت دنه نه با تاسم هم پابنه منغوم هم دې پابن یو تاسو هم پغی عمل کاوه منغ بهم کو او س شریعت ګران پغی کو چې حضرت عمر رضی الله عنه اخره د میدان را پاسید اغه ځدی ته نم تیارو نبی علیہ الصلات والسلام فرمایل الله بده کی خیر واچي تلک سوار وک یو هغه کداو چې کله شریعت لکل شو نو نبی علیہ الصلات والسلام په خپل نوم وک محمد صلی الله علیه وسلم محمد ابن عبد الله نا هغه مو محمد تامنونه نا جگل په سباندار نا حضرت علی رضی الله عنه عقلی کړه نګه ته دروازه ان کا حضرت علی رضی الله عنه ذو ذوالرمان کا زند روانومدا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کلمره واغستو او بیا چې کمدن هغه خپل نیم چې کمدن هغه پاغي ولیکو ځکه هغه موږ ته دا منو رسول الله موږ ته منو الله پاک دا غي په بدله کې کریم که څلور ځای لفظ دا محمدو دا چې کمدن راوړو چې محمد رسول الله هغه موږ دا منونه. بیا هغه که داوت زمنګ نسوګدر شي واپس پېرا کوي او کستا څوک راشي نمنګ وې واپس نه درکو نبی رسول الله مې ډیره کرا نو راغې کې جنگباندی وا چې پېو بل معنی بدغان اكو هغه سلیحودی بي هغه ته قران کریم دنتکی اشاره چکم دینې کوي او د فتح مکه د پاره هغه یو بنیاد چکم دی هغه ورزیدل داغه دا فوج باندې مکه فتح شو ځکه چې نبی عليه قاصدان بارو لے غلو خاتون باد چاهان تو لے غلو وسلی غلی راغلی خلک اسلام کې داخله شو نماز بوتی او تقویته فاطمه ته جوش د ایتونو کې الله غې ته شارک له یافر لکاله نه ده ته کې معنا د بوشتانا ستپل راغلی خفقان او ما تا خروا چروست راځي الله با ختم کی او ایتما پرکې نعمت او احسان خپل الیکہ پتا باندې و یه هديه کا مضبوط پکې دینستا سراطا مستقیمه اغلار نیغا و این سرط اللہ امداد بوکی اللہ استا نصر و نزیزا امداد مضبوط سرا هو اللذی الله ازداد تے انزل سکینتا شراوی لگارام فی قلوب المؤمنین پسنو دا مؤمنانو کی لی ازدادو دا دیر پاچ زیاد کی لی ازدادو دا دیر پارا چی مضبوط چی ایمان انا ایمان دا دی معا ایمان امسر دا ایمان اخفلونا وَلِلَّهِ الله خاصل على جود السماوااتېلهخر داسمانو وال عرضې دزم وَكَانَ اللَّهُ الله د الله علیمن پهپارسو حقیمه هو د حکمت ل خلال المؤمنه دي رپ داخل کلله معمنان سړي وال ممناتې ممنانه خې لنا تن باغو تا تجری چې ب ک به من تا هل ان لر آل بکنا صحی آت یم تلی په نه دنیاهدي وکانه ذلكکه د دا کار ان د الله په نظالله فزنظمه کاماب بلویا او ی منافقان بل منافقی نه او سزا بور کې منافقانه سړو تاول منافقااتې او منافقاه خودتهول مشرقینا مشرکانه سړو تاول مشرقاتې نکارا خودته انا ګمن کوونکې باندې دوون نه ګمن تقریبنا کاربئی واغزب الله او قصد الله علیهم قد دی باندې ولانهم او لانات پي پديوانه الله واعد لهم تیار کړې دي ر پا جہنم جہنم وسعت مسيره اړينا کار دې دو سي دوره وللای خاصل لرا جنود السماوات لخر داسمان اسمان نه دزم ول ارضی د ذکرې وکانه الله او دې الله عزیزان ذور و حکیمه او د حکمت وز د پیغمبر در علي ګلو حکمت او تسلیما ان بے شک منگا ارسلنا کالے گلیتوس یشاہدن بیان کون کہ و مبشرن زیرور کون کہ و نذیره ايرور کون کہ لتو امینو دیر پارا چیقینو کہ تاسو باللہ پے و اللہ باندیو رسوله پیغمبر داغه باندي و تعزروه امداد کد پیغمبر و توقروه او تعظیم کد داغو سب هو پاې بیان کېید الله بکرتنواسیله سره ماخم انله زینه ب شکار کسان ی باید او نهکه چې بیایت کې تا سره ان نهما ی بایدی او نهله ب ش بیت کې الله سره ید الله لا اللله فوقدي نه پااس د لاسونهې س لم د زلانو ا خبره چاغې خوې لګلو افا شیطان له ګوله چوسمان زلان او غیكيت کولې دی نبی اله سلام الله و سلامه صحابه کرام نبیات هغه ستو کچ رغي هغه شیت کړی موږ دا غې انتقام ولو دی آیاتونه ک الله ته اشاره کی پیغمبر تاسو یا صحابي ابيات کو فمن نقس فسوچلست شاف ان معان قوسو بشکرست کیږي به لنفسي موجب د باندره ومن افا چا پرواله کو بما پاسه بندي اهد چا دې کړدا الله و غربنه سره یوت زل چ بګې ته اجره نهځ ما بدلهلویا او علی الله دا د الله د جلات دوج نه کې عليه الله راغلو اولی الله دا هو ذمیرو د الله د شاناندو چې دوجه راغلی س کوو زره چېويله کاله مخلهونه تا تاغ پاتې شوې خلک من الراې د نه چې تاسوې نه به راغلی جهات ته هغې به وويشاغللات نه منګه واله نه ماللو نه منګ مالونو منګ جوار او کنه دی واخې خو شغل کنا شغل دا غل چې دا کار دی دا کار دی شغله تنا مشغل کړو منګ اموالونه خپل مالونه مالونه مالونا را, را سره و د غین را سمې دین شو غیر چې منګ چې کم نه رانلو واهلو نا کور خپل فاستغفر لنا بخناق علی منګ لره دابوي غیر چې منګ لباخناق والا م قرآنو سم نه شو یقولون وایدی پدې وخت پر باندې ما سه سه په قلوبه یې چينشتری په زونو د دې کې قل په پیغمبره په خولې ويره مونږ به بیا یو بیا بداسې خو الله ویل لري دا کې بل سړي قل په پیغمبره فهمي هم لكو سوک به اختیار لري لكم ستاره فرمن الله دا عذاب د الله نشي ان دې وی زري ان اراده بكم کچري اراده کړی تاسو درن د نقصان رسول او اراده بكم یا راده کوې تاستا نهفاارفه دی رسولو رسوک کې منه کولی شي بلکان الله بلک دی الله معاپاس اوته عملو نه چې کوی تاسو خبره خبردار دی بال م بلکې ګمان کوو تاسو الله نی قلی بر رسولو چې چر واپس مې چې پې غمبر کور ته چرې پې غمبر وشي کور یې رسول او مومنان اللی هم کورنو خپلو تهبد د نسکله منافق نو دشمن خولی للهلو ا بیاې واپس نه د چې را بلو نه بیا به بانې کولی یاررج منګ پاتې شو ز نه اوښایسته شوي د داکه دا کار فی قلو به کومپستاسو کې زننتونم او ګمان کو تاسو ځونمه ګمان ناکارا ګمان ناکاره داو چې بس دشمن للو هغې به ووجېوه کوون تم وای تاسو قو منبوره یو قم حالاب شوي و ماللم یاممن چا چې یقین ن کابل لا پهیوله باندې وررسولی پ غمبر غبان. نه به ش منګه ت نهتیار کله دی ل کافرری نه په د کاافرانو صی را دزخولله او خاص الله لله ملکو سما غاتې اختیار داسمانونه دیول ارې دځمکو یا فررو بخ نهو کېلیمهشا او او ی عاضېذا بور کې منشه چا تا چو غړی وکان الله د الله غفوره دحيما بخند کې مهروبان سی قولول زر د چ وی هغه پاتې شوې خلک زن تولهقطتم کله چې تاسو شيله مغاېمه غنیمتنو ته تا خو زوه دیره پات حاصل کې غله ضرروونه پرې ځای منګ نه ته کوم چې تا بهدارروکه منږه ستاسو ځای <تصح> منږه پرې چې لور شوه سره داولی چې کله په چې دغ د مالی غنیمت میلاویږي بیا منافقینې منږ د سره و منږ د سره ځو یورې دو نهدي را د ایا بدل او چا بدل کې کلام الله کتاب د الله وینا د الله اوعده د الله قوله پی غمرا ان تتبعونا چره تابعداري م کوي زمونږه کذالکم دارنګ یتاسو قال الله او چې ویلي د الله من قبل مخردینا صلی الله علیه و وسلم په قران کې نشته حدیث چې نبی صلی الله علیه و چې سوق صله نو اواز غزوه ته تاسو زې نل ته خو بس لاته ممال راځي نه ځان سره بهغ سک بوزې چې صلح خد کې نور به ځان سره نه بوزي منافی قې مونږ د سره دو نو ویللی اسلامې مونږ سره مځئ اللله ویللی چېدي به نه بوزې. فې اقولو نه بل تاسو دوونه نه بلک تاسو مونږ سره ح پیغمبر پ غمبر د اتمونږ سرهخص کوې دا داسې خپکې بل کاو بل کې دی لاقاونه نهپ کې اللهقللیله مګر ل غون قوله پیغمبر علی المخلفین اپات شوتا من العرب دبان چانونه چتو داونه زره چروبل بل بل تاسو بروبل لشی الی قوم داس قومتا الی باسین شدیدین چې خوان د سخت جګړې وی تو قاتلونهم جنگ بکوي غی سرا او مسلمون یا بغالتی دی فارس او روم jihad وی هغه تو بیا هم سر لرل شی اوای که تاسو خپل مړانو خو یې کنه فین تدویعو د کچردی تابع دارو کرستاسو یوتی کم اللہ فا انتو طویعو پس کچری تاسو تابی دارو کرا یوتی کم اللہ در بکتاس تاللہ عجرن حسنا بدل قیستا و انتا تولو کچری مخوارو تاسو کما تولیتم لکه سنگ تاسو مخلو لر من قبل و مخردین یعزی بکم عذاب در کتاس تاسو عذابن علیم و عذاب درناک وزی کم معزورینو نپاگی خدا دقونا لیس آلال آمان نشتر پلنبانی حر جونس تکلیف یا غنا ولا علال اراجین په قربانی هره جن سغنا ولا علال مریضین په نا جوړه هره جن سغنا چې جهاد تنیشتلې نه مستثنیات کوي و امیت الله سب쨌 ابیدارو کې د رسوله او رسول او د پیغمبر داو یو دخلو داخل به کې الله جناتن باون تا تجریجه وي کې با من تحتها الانهار الان دغینه ولي ومن يتولى چا, چا مخوا له یوذبوه وذابر کې د تا عذابن الیم عذاب درناک لا قدر رض الله قسم چراز دا دا دا دا دا دا دی چرا د شید اللان ال الممننی نه د مومنانونه اس پهغ وې بایونهکه چې بیا کوو تا سرهتهه شجراتې لا نې د غون نه اوېکرونه الله زهته رایم د سحاب کهمنه الله ی زهتهض متاسیم خوشحاله شوئ فالمه په سپور الله ما په اغ اخاصبانندې في قلوبهیم چې په ځنو د سحاب و الله ډیرر خپو ک پاغې. شک پرا لگرم آ پ دیبان رئ و ص همور ک دی تا پ قریبا.